Bismillahirrahmanirrahim Elhamdullillahi Rabbi lalemin Wassalatu wassalamu Ala nabina Muhammad Ala alihi wa sahabihi ajbein, e gjbejn Ema bat Ndërse në fundet fikon në betum të e fjallë të autorit kur sletë për desa prej lojët pa pasëtive apo edhe gjerave tjera që edhe pse dalim prej trupit njerit logaritën të pasërta dhe në radhësht ku fjalët e autorit go thotë murutube to farjë mraate. Edhe lagështia që del prej organit genital të gruas është e pastër. Kjo është një çështje për të cilën ka mos pajtim mes dietarëve. Disa dietarë kanë thonë që lavajturat pa pastërti. Edhe nëse bie në rroba të gruas pra i bënd pa i bënë të papastërta. Dhe këta dietarë kanë arsyetuar me ndimin e tyre, duke thënë se çdo gjë që del prej kanalit Po që kemi thonë ndërësët e kalume Pe i dy vrimë apo kanalëve të njeriot Po pri para dhe mrapa Këta djetarë thonë që gjithë dhërështë e delë Pre i kanalit Qov të burë apo të gruja është e pa pasër Po në esenë sa e logaritet e pa pasër Përveç nëse Ko argument që të regonë sa e është e pasër Mirë po Këmëndim Shkakton vështërësi Edhe në ngushti Të mëdhaj edhe të shumëta Që veçë Allah Subhan së çfarë është e thësi ju mua ju shkakton aty në grave, sidomos atyre grave që lat janë sprovuar me këtë gjë. Gase kjo lagështi që del prej prej tyre pra nuk për pa nuk është e përgjithshme për çdo grua. Por te disa gra kjo lagështi dal aq shumë saqë rrjedh edhe del prej organit tyre. Kurse te disa gra kjo ndodh gjat kohës sa janë 7 zona, siç 7 zonis. Se do mos në muajtë e fundit e shtazanis E të disa këra, kjo lakështi nuk delfare Pandaj, disa djetare kanë mendimin e, Si që po, kjo është edhe mendimin më dhe hebet hëmbeli Që kjo është e pastor Dhe këta djetare kanë ersetu këtë mendim tyre Do këtë thënë se, si që djetë burri Pra kryen mardheni intime me gruan e ti Edhe nuk ka dyshim që pasaj kjo Lakështia që është në organin e gruas Pra ingjitet për trupit burrit edhe me gjithat, ajë nuk e ka obligim që e me pastru organën të i gjenital. Dhe kjo ka qenë një qështje, rrësëllës për mund të thua që ka posë konsensus, se si një loj konsensusi, prej kohës të pegameris salalsam, deri në kohën e sotshme. Pra nëjë nuk thua që kjo është një pëpastriti, e cilja tolerohët ose, dhe hon feja ka letësu që, mos më u pastru. Nëse thejemi kështu, a nërdojt me pru, me siel një argument çë tregon se kjo llogaritë po pa pastëri. Mirkoh për shkak se është vështirëm ruajt prej saj, feja ka toleruar, edhe nuk e ka urmuar që mund të pastrua. Mirpo, nëse dikush thotë se argumenti për këto është vështërsia. Atëherë mundet kë mendimi tyre që me pas në një lloj këndvështrimi të pranuam. Edhe mo llogaritë që ajo është e papastër, mirkoh për shkak se është vështirëm ruajt prej saj, atëherë është një Pa pashtërti që është toleruar është lecuar në fen Allah subhanahu wa taala sigurisë sasia e pakët e gjakut. Opo sigurisë pa pashtërti të tjera që ngjashme me këto që është vështirëm ruajt për ty, për tyre, siç e kemi përmendën dersën e kaluam. Mirpo mendimi i saktë është i parë. Poçi kjo lagështicë që dal prej organit gjenital të gruas është e pastër. Dhe për më saktë këto më shumë themi se te në organin gjenital të gruas janë dy kanale. Porskanali, i cili lidhet me mitrën e gruas. Edhe ky kanal nuk ka fare lidhje me kanalin urinor apo me fshikzën e urinës. Dhe do të thotë ky kanal është në pjesën më tolë se sa kanali i urinës. Dhe kanali i dytë pra është kanali urinor. Edhe ky kanal lidhet direkt me fshikzën e urinës. Edhe është në pjesën e sipërm të organit gjinital gruas. Prandaj Nëse kjo lekshti vjen si rezultat që lëshohët për a fshikëza urinës edhe deli prej kanali të urinar, atër e logaritet që është e papastra. Dhe gruja, nëse është spravuar me këtë gjë, atër është dispozita për të, ose gjykimi për të, ose gjykimi për, për atë personit cili ka urinim të pavullnetshëm, ose arabisht që shuat së lesul boli, që kemi përmend e se të kanua. Mirë po ndëse kjo uh, lakështi kanolit, i del prej kanalit i cilë është i lidhër me mitër në gruas, pra kanalit ku burë i krya në mardoni e intimi me gruan, atër kjo lakështi logarite që është e pasër. Nga se kjo lakështi do kështë prej mbetjeve të ushqimit edhe pijes. Pra ndaj nuk është asurin edhe, dhe do më thonë asë në gjashtëm më të. Pra ndaj në esens, në parim, Gjerat jenë të pastrëta, pra nuk logaritën që jenë të papastrëta, përdejë sa nuk vijen argumenti sa e argumentit së një dreganë sa e gjerështë e papastrëta. <coughs> Gjithashtu, që shëtha ma lartë, buri nuk do të të rohët që nëse kryen mardhën e intimi me gruan, që me pastru organet i gjenitaljesë, do thonë për të bëtë në dytet ose bëtë i papastrë me këtë, ose një, një losët me këtë e lakështi. <coughs> pra ndaj sigur të këshqenë, E, gjithashtu si kur të kishen kjo lakështi e pa pasër atër kjo i bje që edhe e, meniju prosperma që e del për i gruaz bët e pa pasër ka se pa tjeder që komu përzimet e komu mundytmet mirë pa da mëthon meniju se që kemi thonë deres në kalum është i pasër miselja tjeder që është mërenësime shpjegu këto rëtë kësaj që është i arse kjo lakështi e zhvlerëson abdesin apo ju jo? Nëse delë prej kanalit të urinarë, atër e është vlerëson abdesin, nga se dohon është edukshme që edhe ditur që kjo dohon delë prej pshikëzës të urinës. Mirë po nëse delë prej kanalit që thamë e cilin lidhet me mitrën, atër gjumhurë i djetarët, po pjesë e djetarët thonë edhe në këtë rast e është vlerëson abdesin. Mirë po, Ibni Hazme, Allah, më shëroft, a ka posë mendimin që nuk është lërson abdesin. Edhe ka thonë që kjo nuk është nuklaritit, asë urin, asë me dhi. Dhe a i që thotë se kjo është lërson abdesin, do të me si e lë argument. Andaj thotë kjo është njëjtë sikur se gjëra tjera që dalin për pjesëve piesë, tjera, tjera trupit prej mbeturin e pite pricove. Edhe mirë po, Ibni Hazme nuk ka përmend që dikush për i djetarve e ka paraprin Pandaj shej u themi Allahu më shoqëthat mendimin që thot se kjo e, e prish, pra zhvlerëson abdesën është më i sigurt. Me marr këtë mendim është më i sigurt për fenë e besimtarës, këtë rast pra për fenë e gruas muslimane. Pandaj sipas kësaj na thot shejhu, nëse kjo lagështi është e vazhdueshme, po pra, dal vazhdimisht, atëra dispozita për këtë është sikur sa dispozita për çursa më larë për ato i cili ka urinim të pavullnetshëm pa gruja në këtë razë dohet që pasit të nkoa në amazit farz me mor abdes mu pastru pra mu pastru prej saj mu pastru në organin mu pastru robat nëse karon robat ose pjes tjera trupit pasit të nkoa në amazit edhe pasaj me vendos një letër e kështu më radhë në gjeshme që më rujt sot komu si prej saj edhe me mor abdes edhe mu fal edhe nëse dëll jat namaz e diçka për soi nuk e dëmton pra sa abdesin as namazën e saj. Dhe kështu vazhdon. Pra mullaari që ka abdes deri në namazin tjetër, pronon kur hyn koha tjetër e namazit. Por është nëse ë është vlerëson abdesin me gjëra tjera, me gjëra tjera që do të thonë është vlerëson abdesin. Mirë po thotë nëse kjo ë pra dalë aksi A pimbi shtonë. Shqeho dhe nëse dalja kësa i lakështie, pra ndërpite në, në një kohë të saktume. Po ka një kohë të saktume kër ndërpitet, dalja kësa i lakështie, para se me dalj kohë anamazit. Pra, hën kohë anamazit, edhe gruaja edhe që kur të hën kohë anamazit, është një kohë të saktuar kër ndërpitet, kjo lakështi, atërë thët, gruaja ka obligime e prit, ndërës atë vje kjo kohë, kër ndër ose dalja e saj edhe pastaj do thotë më fona atkoh. Ka së cilës tan pra, kjo kështu vepron njëjtë as i çelë kurinim të bavullëshëm ngjajshëm me këto. Dhe Dik, nëse dikush pyet, atë thotë, çu shko mund si që mollëri, mollëri që kjo e, e vlerëson abdesin përderisa është e pastër. Shejullot që përgjithë ndaj kësaj është se kemi edhe gjëra ngjajshme me këto që janë të pastër ta realisht, mirë po e vlerësojnë namazin si qenkazrat. Pra qenkazrat që i liron njeriu Atojnë pasër ta, po nuk ka nëvoj që Me marë mu pasëru pi tyne Mirë po e zhvlerësojnë abdesin Pasaj i vazhdanë Thatë, usho orë il hirë rëti Wa maduna hafi il khilka ti tahir Sorë në gjohën arabe i bje Mbetjet e ushqimit Edhe pijës Pra mbetjet e ushqimit dhe pijës që Prej macës, pra që mbesin basi që Hanës e pinë macësa Edhe kafshet që janë në madhësi Në trupë mad vogullë se sa maca Këto mbetje logaritën logari të, të pasër ta Argument për këta Soj për këtë maces është fjallëja për i gamere Që kemi marrë në derisën e kalum Thotë inëha lejset binegjis Inëha minë të tawafin Aliku më të tawafat Maca nuk është e për pasër Gësë e thotë aja është për atyre kajve që Vashë dëmërsht ju viziton juve Pra vashë dëmërsht pra, Herë pasër e vjen Te ju Edhe këtu o përgjë a meri së alëson po gjykon që është nuk është e pa postër mosë Dhe si që dim, edhim pa postërtije ose pastërti edhe pa postërtije dhe pa postërtije janë dy gjërat kunder ta Pandaj nëse themi që një gjë është e postër atëre kjo kërkon me dhe o mosë që Dohon ajo në mos tjetë e pa postër Gësën pas e, pa postërti së nuk ka gjëtje tërveqë se postërti së Pra dhe përdejësën për jason për po gjikon që është e, e, e postër, atër nuk mund të themi që ajo në kapa pas të të tinëtë. Mirë po, për nga mirë i sallallatësën këtu, po e, e, të regon arsujën, pse masë është do arritët e postër. Po thotë se ajo është minë të tauafinë. Tauaf, në gjuënë arabë është të i cili, vjenë herë pasë herë ose shpeshtë të ti. Këtë quatë tauaf. Po këtë ars Tawaf rreth çapës u tawagasë njeriu pra e shpeshton në sillën ose rrotullimin rreth çapës e bën dohom ndodh e, shumë herë pra një herë dy herë deri në 7 herë pandai dha që vjen vazhdimisht 7 herë pas herë çuat tawaf në gjuna rube ja kjo është arsye pse pemson për pothuajse mos mos është e pastër kjo është më rëndësive dit për shkak të asoj që kemi përmend më poshtë autori pothuajse mirpo edhe kofshët që let janë po nd krijim në masi janë më dëvogle se macet, logaritën të pasrëta. Pse? Ka se e bon këjase, e bon analogji, pra krahasan me macen. Këjase, ose analogjia se qedim, është që degën me, me ja bashku, ose me, me, me ja bashku, pra, bazës, në një dispozit të caktuar, për shkak, të njësh arsye, e cilë është, të honë, për në blese ose përshirë se për dyjat, edhe për degën edhe për bazën. Këtë rast pra, bazë e kim macën. Kërse dega e cilja krahësot në macën, janë kashët si janë që janë nën macën, si pas fjallët e autorit. <coughs> Mirë po, në e pomë që, që shësam, pe jammeri, për këtë macës, po të regonë se arsia pësaj është të pastër, është nga sajo në viziton shpesh, ose vjen shpesh të t Ja, por që kjo duhet mëshin arsye ose shkakut që ne pra kemi obligim që edhe dispozitën apo gjykimin që moca është e pasur me kurzhuesë me elitë për këtë gjë. Nga sepëjama se më nuk po thot, moca është e pasur për shkak se trupi i saj është i vogël, pa është për shkak të vogël. Prandaj ne se ne themi që moca është e pasur për shkak se është trupi i saj është i vogël, pa mbi moca për shkak të vogël. Atër kjo i bie që ne arsyen ose shkakun e dispozitës gjykimit po e shkurzojnë ose po e lidhin për këtë gjë, për mallsinë e trupit të mocës. Edhe kjo nuk është e saktë. Po nuk kjo nuk është e saktë bazuar te hadithet e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse themi kështu atëri bie që ne me pohu një arsyen e shkak të cilën nuk e ka sjell si shkakun e fejë Allahu subhanahu wa taala. Nuk kuptojmë përkëndo hadithet pejgamberes. Po në anën tjetër po anulojmë një arsyen e shkak të cilën është përmendur në fenë Allahu subhanahu. Prandaj arsyeja pse maca është llogaritë e pasur ose ajo pa po vije edhe përzihet me me, me njerëz, po i viziton shpesh njerëz. Ja kjo është një arsye ose një shkak që është i njohur, edhe do të thonë për trashëmiria e saj është në këtë rast është e pranuar ose e një orë ditur. Po pse mos është llogaritë e pasur që ajo vjen ose i viziton shpesh njerëz? edhe ata e kanë fështirë më rujtë prej sajë, që ajo mos me hangërës o mos me pi për e nëve dhe ushtimeve tyre. Për në kjo është arsua së shkaku që ni e kemi probleme me ndërlidhë dispozitën e pasërtistë macës. Gjithashto, nëse desherojme në me bë një krahasim analogjit të më thënë të plotë, nëse së pozojmë që arsua përse macë është të laaritër që është të pasër është trupi sajë vogëlë. Atë i bie që mbetjet, pa po pasur çet han maca dhe ushqimi, mbetet e ushqimit edhe pijes janë pasterta edhe kafshët e cilet janë sikurse maca në madhësi. E ato llogaritën të pastra. Kjo është analogjia saktë. Po nuk mundu me thonë se kafshët e cilet janë më pak se sa maca, ç'është ka thonë autori. Gjasë qysh ta mallart Dega, patjetër duhet të jetë e barabartë me bazën, me, me bazën kur krahasohet ose bëhet analogji me ta. Elë këo, domethën kur ne i bëjmë analogjinë qofshët janë më të vogël se sa moca në tru, po janë më të vogla se sa moca në tru, por me madhësi më mad të vogël. Atëherë këto pra nuk mund a shfaqet analogjia në herën e parë që ndega është e barabart me mocën me me bazën. Prandaj, pri fjalët e autorit kuptohet që, <coughs> që let janë, sikur se qofshët selet janë sikurse moca, pri qazëve të rënd, por në madhësinë të mocës Që nuk jo hajët mishë Po koshet cilë, një, e grësia që nuk jo hajët mishë Që janë nës, në malsin e trupit macës Ato jënë pa fastër Pra ndaj, e sakta është Që shto që jështë e mine që Arsyja, ose shkaku që ne kemë obligim Me pasun këtë rast është Arsyja në këmëndosë pejga meri së halalasëm Atë që moca është prej kafshëve që do të thonë na vihet tek ne ose na viziton shpesh për çdo arsye llogaritë të fastë. Prandaj në bazë kësaj arsye ose këtij shkakun e i mundoj me me i bano logjë dhe kafshë të tjera. Pra çdo kafshë që njerëi ka shpesh kontakt me to, pra e vizit do të thonë sillet rreth njerëzve, do të thonë kështu me radhë, edhe ka vështirë më urrit për isaj, propri kur për jogë vesaj ose koraja han ose pem për ushimet njerëzve ata rolaritës si për semaca pra që është e pastër. Mirë po, preksoi bën përjashtim vetëm ato kafshëlat që leti ka përjashtuar xhriati. Si pra feja Allahu subhanahu taala siç është çani. Pra edhe çani është prekore që shpesh domthonë vian i viziton dhe sillet rreth njerëzve. Sillet rreth njerëzve mirë po, megjithatë pejgamberi sa kemi marrë maharet ka thënë që nëse çani han ose pinë vërtet për për një për një së dikujt prej yosh atër le talonë ato shtatë herë, dhe njërën për herëve të jetë me dhejë. Pasaj vazhdo në autorë thotë, posibahu lbeha imi vatë wa tajri, wal himaru lë ahliju, wal baglu minhu në gjise. Kofshet e igra, dhe shpazet e igra, dhe gjithashtu gomore i shpis, po për qëllimë është gomore, që dohone e rritin njerës, edhe mushka, që vjenë si prej gomore të shpisë, Logaritën të papastër të Pra e gërsira Ose si bëllë Ka është të egra Si bëllë behem që është pëthat Autore janë Ato të cilat Dhe dhe të gjujnë gjahën në tyne Dhe përlajnë gjahën në tyne Pra e hajnë edhe Bojnë gjahë Pra kanë A dhomë shqyjës këthetra Kështë të më radhë Si që është rasti me ujkon Apo Dëmëhon me tigrin Apo leopardin Apo luanin Apo qakallin apo E tjera pikashve cilat janë matë mëlaje se sa maca Si bas të halet e autorit Pa këto dhe arriten që janë të papasër dhe nga se E janë dhe më thonë kafsh që e shqyjnë gjahon e tyne Pra e gjuajnë gjahon e tyne dhe shqyjnë edhe e përlajnë Pashtu këtuhen edhe hijena E kështu marat Autori për po hët Papasër e lagaditin të në dhe shpezet e igra Shisho shqiponia për shamull Edhe tjera cilat janë dhe hëtë në malësi matë mëlaje se sa dhe gjithashtu thotë gomari i shtëpisë. Do të thonë për çellëm e gomarin e shtëpisë, pse i thonë Arap të gomarit të shtëpisë, nga se Arap i ndojnë, do të thonë gomarit në dy lloj. Gomari i shtëpisë dhe gomari, gomari i egër. Gomari i shtëpisë i thonë gomarit çështë i nhor, kurse gomari i egër i thonë zebrës. Po autori kur thotë gomari i shtëpisë, për çellëm është gomari i nhor. Kurse zebra është e ljuar me hangër mishin e saj dhe është e pastër. Derisa gomari është haram në hangarën mishëndeti, edhe është i papastër. Domthon, por çjo është haram ka argument brej. Hadithe pejga të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, prej Enesit radiollahu anhu, i cili tregues se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar Abu Talhan radiollahu anhu që në ditën kur u shlirua Ajberi me thirr më zotlart qartë dhe më i thon njerëzve inna allaha wa rasuluhu yanhiyanukum an luhum al-humr al-ahliyah faqëna rjsun au najs ka vërtet Allahu O Allah i dërgoi ti ja un ndal, ju ndaloj njëve që mos të më hangë mishin e gomarit ka sa to janë të papastërto ose është do gomari është mishi ti është i papastër autori po thotë edhe mushka që vjen prej gomarit është e papastër mushka që vjen prej gomarit është e papastër mushka siç dihet krijohet aty janë se si rezultat kur do thotë gomari Bën më rdojnë një time me pelin Pse Mushka në këtë ras lovarit Pse autorë bëthatë është e papasër Se përse gomari Arsia për këta është se Këta djetarë ka dhënë Dhe dhënë, dhënë me i dhënë, dhënë për parësi ma shumë anës e ndalesës Gërëse mushka është kryuar Dhe thatë që është thamë Pri kalit edhe gomarit Mirë po kryuar në atë formë që nuk mund është me edalu Ashtë kalja Apo është gom apo nuk mundë të vado luonin janë pe pikturën e dy fonave. Prandaj është nuk mundesh me me u largu pi Haramit. Përveç se do ku e largu pi Hallollit. Po përderisa nuk dallohet, atë nuk mundesh me u largu. Me urujt pi Haramit, përveç se do ku e urujt edhe do ku e largu pi Hallollit, kështu që ajo bëth Haram. Mir po nëse mushka ka ardhur si rezultat i zebrës, apo kur zebra ban marrdhënie me me kalin, po me pelën këtë rast, atëherë mu shka logaritët e pasër, nga se zebra është e pasër, edhe kalli është e pasër, edhe gjithë që lindë prej tyre, pra logaritët e pasër. Përdejnë se akto kafsh janë të pa pasërta, atëherë edhe mbetje të ushqimet edhe pijes e tyre, pra logaritën të pa pasërta. Pra dajnë nëse një gomarë, për shumë dhe premë për një enë, ujë që ka mbetë atë, pasë që ka pi gomari, a e logaritët, si pas fjallën të autorit, Mirëpo ashum dietarë kanë mendimin që mbetjet e ushqimeve dhe të pijes së këtyre kafshëve janë të pastërta. Ndërsa ato janë kafshë që sillen shpesh rreth nesh, pa kem shpesh ë do fat kontakt me to. E këtë dietarët e kanë arsyetuar, më tinë në arsyetim çu çu shkaor shka për të të masa, do të thotë është vështirë më ruaj të peytën. Zakonisht është e vështirë dhe do të thonë e pamundur më ruaj për për këtyre kafshëve. Njërës që jetojnë për shumë në shkëtire Apo në katune Që, që majnë për shumë si kafsh që rritin Po gomarin Apo mushkën e kështu më radhë Sakonishtë thonë enët e tyre janë Zbuluara Edhe vinë këto kafsh Edhe pinë për këtune Pashtu edhe, ose edhe gërsirat për shumë Vinë edhe pinë për këture enëve Ose hajnë Pinë e kështu më radhë Fandaj nëse ne I detyruojnë njërës që e theme se keni obligim me der këto an edhe me pastrua këtu an pasi këtu an pasi që keni der atë kjo i shkakton vështirësi të mëdha tyne. Sidoqoftë hadithet që kanëon këtë tem kan mes tyne. Se në një lloj kundërshtnie mes tyre. Se ndesa tregojnë se këto janë pa të pastër dhe disa të tjera tregojnë se janë të pastër. Bi hadithëve që tregojnë që janë të pastër është hadithi i Kulaitenit që kemi marrë në fillim të temës së pastërtisë. Këtëra së më të në biomere, radio lanu për pe, pigamere, sa nësëm e cilë është pytë për ujin, edhe është pytë për rasin kërë për ati uje, po gjatënatës, vinë edhe pinë e gërsirët. Për pigamere, sa nësëm këllën dhe dhe bella galma u kulletejnë, lemë një ahmëllinë këbëth. Kër uja rrin kulletejnë, pra njësasit madhe, nuk bërët pa pasërti. Për adhe nëse pinë, nuk bërët pa pasërti Kto pejgamberin saqsom nuk po thath se ato janë të pastërto. Po nuk qala janë të pastërta, mirë po dispoziten po e ndërlidh. Edhe po e, po më se si, se si arsye ose shkak të dispozitës ujin, pa po sasinë e ujit. Nëse sasia e ujit është e madhe kuletin, shumë jam i shpjeguar pra sa kjo sasi, atëra jo nuk burt pa pastërti. Prandaj piksoj kuptohet se këtu ka shtë egërda që vijnë edhe pikë prej këtij uji. Pra e bëjnë ujnë të pa pasër Përveç në rasët kur uj Kosa si të madha, atëra ishtë lagarit të i pasër Mirë po kemë hadithet jera Dhe pëse në këtu hadithet ka Dopësi Pa janë dopta, mirë po ka nërë për rrugët shumëta Që të regojnë se Mbetjet e këtyre ka zhe janë të pasër ta Pa përgjamele së nësëm është pytra dhe kësaj Pa kër e gërsirat pinë Prej një anë me uj Ka thonë leha me hamelet Fi botuni ha, Atyre ju të kanë aje që kanë food në barkën tynë, që kanë pi, pro që e bajnë në barkën tynë, kurse neve, na të kanë aje që kanë betë, pra aje është e pasër për neve, po pra, kjo dërganë që është e pasër. Si me harmonizu me së tyre hadithëve, ose me së tyre dy hadithëve. Mënu me thonë që ujë nëse kosa si të madhe, edhe nuk ndryshon, nuk ndryshon vetit e ti, Por shaksë kur ping këtu agjësira, nuk gëreshon vetit e tia, atëherë nuk ka të kësh, llogaritë është i pastër. Mirë, po nëse sasinë të paktë edhe ndryshon, por shaksë ping këtu kafshë prej soi, pri aktivui, atëherë ai llogaritë të hamili, se qedim, se i papastër. Edhe pse i bë kodam me Allahmshroft, i cili është pediatre një orë të me dhëbët ambeli, sec edim, ka thënë që gomari edhe mushka llogaritën të pastër. Pse ngase njeriu i përdor ato për rothim, po hymbi to edha zakonisht kur njeriu përdor ato ose si mjet transporti kur hyn mbi to, ato kanë djerrsinë, po kanë djerrsë. Edha ato djersa janë ndijen për rrobat e trupit, për rrobat e njeriu ose trupin e tij. Po ashtu kur rrosa që bie shi për shemb, apo që rrobat i ka njeriu t'lakta, po edhe kur hyn mbi to ato, domthon, pa tëra ç'ni pjesë djerrës ose të trupit sa i ka me kalu nga robat e njët apo dhe trupin e ka të lagur e kështu më radhë. Në gjithën këto rastë të pigamerit sa nësëm nuk e ka urnuar u metin e ti që me urujt pe i këtyre gjërave pa këtë hybin edhe i përdojnë se me të vëthnimit pra gomarin ose mushkën. Pa ndaj kjo me ndimë është të i sakt. Pa ndaj në basti me ndimi thejme që mbetjet e ushime dhe të pjes të gomarit dhe mushkës apo e, dohën yol të tyre e kështu me radh dhe çdo gjë që del prej hunëve të tyre këta krijojnë të pastërta. Edhe ajo që ndihmon më shumë këto është hadith e Bukatarit që përmendën rreth mocës. Qase padyshim që do gumarësh për atyre kohëve që do han sillet rreth njerëzve. Sinomos ata acilet, do thotë i mbajnë gumarë të rritën edhe dohan e boza, kanë bërë zakonshëm që mi hypëm dhe mi përdorsim atë udhëtimet. Po ata kanë shohë vërtet murujt Pe djersa apo shtyme se gomarve kështu morrë. Nëse ndikoi thật mirë po edhe ata që lekën kanë të lejuar me me majt me posedu, qan, që janë që në çdo rasti ata që i mojnë që janë për me rujt në bjelloret e tyre apo dohom me rujt dhënë apo për gjueti. Edhe në çdo rast domthon që janë prej kohëve që do hanë cilën rastyre po jetojnë me ta. Përgjith janë atë pse edhe që janë në moslogaritë të papastër. Kjo është çelëmi i pyetjes. Përgjith janë ai që janë të përcënë të kanë tekst të prer, prerë për pejgamberin sahasum që e ka llogaritë që është i papastër. Qëshë e lexuam pra për hadithin malert. Prandaj Franson Gallon kur janë pinë pejën e dikujt për ju atë më pasruan në 7 herë, anëron pe herave ose hera e parë me cin me 10. Kjo tregon se ai mbetja që ka mbet pas që ka pi ujë që, që ani ujë për një anë apo që ka hëngr ushqime kështu më radhë është e papastër. Elë nëse është prej atyre që janë këto dyra që doon jeton me ne ose sillet rreth njerëzve e kështu më radhë. Ne këtu profundon pra këtë temë, tema që ka të bëjë me papastërtitë. Ai inshallah në derë së tashme do të fillojmë me temën e re që është tema Babul Hayd, pa po tema që flet rreth menstruacioneve të gruas. Ve Allah adem ve mir Allahu alem, Allahumme salli ve sellim ala nebina Muhammedu, ala alihi ve ashabihi ecmein